Allah, Allah, Allahu akbar Zaista svaka zahva pripadu svišnjom Allah, tebara po te'ala Donesim s-salavat i s-salamu Allah, s-salamu Allah, minneke Muhammad, aleyhi s-salatu s-salamu Nego u goru, u sučasni nasahabi i sve neko izledaj na putu istinev s-sodnjega dana Zdravo moja draga. Vi znate moj stav. Ja ga ponavljam počisto. Da sam odlučio da govorim o jednoj tematici zato što smatram zaista da je potrebno. A ovaj možeš brate slobodno udi sjedimo, ne morate se je tu. Smatram da je bitno da govorimo o njoj večeras kad završimo je bilo bitno ili nije, možda ćemo svi jedno glasno donijeti stav da je bilo nepotrebno govoriti o tome, ali u svakom slučaju, onaj, ja lično smatram, da je veoma potrebno se govori o tome. Govorit ćemo, braću moja draga, o iskrenosti i govorit ćemo što je suprotno iskrenosti, a to je dialog. Znači, baš evo sad sam ja sjedio i sa našim bratom, sjedli smo dole u restoranu, malo razgovarali, ja kažem Ova populacija koja dolazi na ovakva druženja znači oni su u velikom broju slučajeva dali tolko dovoljno šejtana otpora da oni teško i sada zamisli da bi neko od nas otišao negdje u kafanu i popio štok. Ili onaj da bi otišao negdje na igranku ili ili počinio bluudili ili znači ne. E, Šejtanu ostaje jedno jako mjesto djelovanja, kod nas a to je naše srce. I zato smatram, a vidjet ćete iz priloženog da li je bitno da se govori o ovoj tematici. Na ja samom početnicu ćemo uspunjeti nekoliko učinjice koje ukazuju, braću moja draga, na bitnost nijeta, općenito nijeta, a nakon toga o ispravnom nijetu ih hlasu ćemo govoriti. Prva stvar, zbog nijeta, braću moja draga, džennetlije će ostati u džennetu vječno, a džehennemlije će ostati u džehennemu vječno zbog nijeta. Zašto? Kažu islamski učenjaci, Mu'min su na dunyaru ko živjeli s nijetom koliko god da ostane živjeti. 10, 20, 30 godina, on ima namjeru da ostane mu'min vječno. I zato ga Allah nagrađuje na dunja, na ahiretu da će vječno ostati u džennetu. Samo možete u sećanju nekakve smijeha. Znači mu'min je imao namjeru da ostane vječno pokuran. I zato ga Allah nagrađuje da će ostati vječno u džennetu. Nevjernik ima u namjeru da ostane vječno nevjernik. I zato će biti kažnjen vječnom džehennemskom patnjom. Jer Allah Jeršanu kaže u Koranu وَلَوْرَدُوا لَعَدُوا Kaže, kada bi ih vratili, oni bi opet nevjernici bili. <clears throat> Bujnumah je ovdje, evo prođe ovdje znači, to je, braću mojera, pogledajte. Na osnovu nijeta čovjek ostaje vječno u džennetu ili džehennemu. Druga stvar, čovjek na osnovu nijeta može dobiti mnogo nagrada Više od onoga što uradi. Imate vjerodosti na Hadisa Logusa nikad gdje kaže čovjek kada donese namjer da će urati dobro djelo, upiše mu se dobro djelo. Samo donju namjeru, upiše se. A kada ga uradi, upiše mu se deset, desetorostrko. Zato, braćo moja draga, ta namjera nijeno mjesto je u srcu. I veoma je bitno da imamo dobre namjere. Evo danas smo fukara svi. Ali ima i namjeru, Da ako ta Allah počesti metkom, da će ga dijeliti. I tu mi ćeš biti najgrađen, imati vjerodosljen hadis da Allah poslanih kaže Dunjalu pripada četvorici. Nijemo na sve ovo će morati biti nako malo skučeno. Četvorici, čovjek koji kaže imao i metak i dijelio ga na Allahom putu. Drugi koji nije imao i metak, ali je imao namjeru i kaže Gospodar, ja kad bi imao, ja ga dijelio ko ovaj. Kaže Allah poslanih, njih dvojica su istoj, na istoj deređ, istu nagradu imaju. Samo što ima u srcu, kad bi imao i ja bi To su dvije vrste e, ljudi. Treća vrsta, čovjek koji ima dunjaluk, ali ga dijelio u harame. I četvrti, nema dunjaluk, ali ima pogrešnu namjer. On kaže, ja kad bi imao i metak, ja ga dijelio i kovaju u harame. Kaže, njih dvojica su u grijevu isti. Jadnik, niti ga imao, niti ga trošio, a zbog srca njih dvojca zajedno. Za to Boži poslanji, kad su so sad na tevuku, kaže, ja sabima, إِنَّ بِلْ مَدِينَ تِلَيْ رِجَارِنُ Zaista u Medini ima ljudi koji su neprestani s vama u nagradi. Pogledaj, tebuk 800 km od Medini. Oni prolazi. Kaže, nikada niste prošli kroz neku dolinu ili kroz neku tjesnac prolaz, a da oni nisu s vama. I ako mi, ruče belaj, oni u Medini s nama u nagradi, kaže, هبسه هم уль-عذر Oni su, kaže, iz opravdanog razloga ostali. Kaže Allah u Poslenik a.s. Men se'el Allahe sh-sh-sh-ha-date sadiqan so min qalbihi belagahu Allahume nazila sh-sh-h-da wa lahu māte ala firāših. Kada neko kaže od Allaha istinski traži da pogine ko sh-sh-h-h-i. Allah će mu dati kaže sh nagradu makar umru na postelj. Ali pravi sh da hoće da bude. Ne vrijeme bići hajmo, hajmo, hajmo. Prva granata, a on pošto ima već šest spasuša na izačić, hajte vi se borite, idem ja gore socijalu, brat, selam ali. Znači možete Allah iskušati da vidi tu tvoju iskrenu namjer, bila iskrena? Ja bi dijelio kad imam para, ja bi dijelio, ja bi pravio džamije, ja bi, ja bi. Allah te iskuša sa tim. Ne, teže ti je razumiješ, lakšim otim prst nego dok marko od njega. Znači Allah te može iskušati da vidi tvoj namjer, je iskrena bila? Također, Kaže Allah posljednika dišku izvržima Buharija, čovjek kada se razboli ili kada otputuje, Allah naredi melekima da mu upisuju nagradu koju je radio kada je bio zdrav i kada je bio kod kući. Jer prirodno je kad čovjek odi na put da manje je istibariti ili kad je bolestan. Ali Allah zna da on ima namiru kada je bio zdrav, on bi to sve radio. Čovjek imao namiru, odnosno čovjek uvijek posti ponedjeljak i četvrtak. I razboli se, ne može više postiti. Melek, svaki ponedljak i četvrtak, upisuje da on posti. Ili čovjek, posti u ponedljak i četvrtak, klanja on u činama z 8 rekiata ili 13 ili 11 i otputuje, ne može na putu. On na putu, spava, a se vabi se upisuju. Zbog čega? Zbog namjer, zato Allah zna da je on kodkućen bi klanjio toliko. Zato kažem, bitnost namjer je velika u Islam, braću moja draga. <clears throat> Dolazimo do onog drugog, Odnosno, još jedna stvar, kao ukazuje na bitno s nami, jeste da se u određenim dijelima mogu dobiti velike nagrade samo zbog nijeta. Evo navišu vam jedan primjer samo. Jer se u jednom dijelu isto može objediniti više nijeta. Evo. Neko voli miris. Namiriše se. I kad dođe sad ovdje, vraća. A brate, o koji to miris? Tamo neki džu, hu, gu, ne znam nijel tamo, ja sam znamo one naše arapske miski, ovo i ono, ali to više nije u trendu. I on voli da on facan koristi on tamo neki dezodorans se dobro tu nije, nije nikakav bi nego ti izdav sa to govorim negativno. Al drugi čovjek isti taj dezodorans uzmi, namiriše se, kaže mirišem se, s namjerom zato što je sa lavogslanik mirisao. To je sunnet. Jedan seva. Drugi seva ide mu džamiju, to je božija kuća. Ja hoću da idem u susret sa gospodarom da budem namirisan. Druga namjera. Drugi seva. Hoću zato što su to mjesta okupljanja meleka. Logo sani kaže u radostinom hadisu zaista mene keznemirava, ono što znemirava ljude. Ja neću da mene keznemirava, hoću da meleki budu kod mene da ne bježe od mene. Zato što se nisam kupo feftama. Ne. Ne znemirava meleke. Treća namjera. Neću da uznemiravam klanjače. Imaš ljudi, znači zna se desi da čovjek u namazu suma preko tint nama zato što komšija njegovu safu tolko tukni da moraš prekin tint nama jer u znašta se klanja. Četiri namjere u korištenju mirisa. I četiri celapa. A onaj što se samo pršče da ljudi za njega kažu koji te to miris, nema ni jednog. I tako u mnoge druge stvari. Dolazimo do teme ihlasa. Namjera, govorili smo nije tu sada, iskrena namjera radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo neke faktore koje kaže na bitnost ove teme. Prva stvar Dijelo kod Allaha nikako neće biti primljeno osim ono što je urađeno radi Allah s.a.w. Zapamte dobro, kada ne bi iskrenost imala dug, drugu vrijednost osim to što djela kod Allaha neće se primati osim na ih las mošah i doći slobno sjedi Neće biti primljena osim ono koje je urađeno radi Allaha. To kad neko dođe i zove novine dadne 50.000 maraka za džanju i da ga novine uslikaju da sutra bude na naslovnici, Boga mi, to je problematično. Radi Allaha. Zato kaže Allah uposlanik, aleyhi salatu wa salam, inna Allahe la yakobelu mine al'ameli illa ma kane khalisan. Allah neće primiti nikakvo djelo osim ono koje iskreno radi njega urađeno. To je jedna činjenica, jedan faktor koji ukazuje na bitnost ihlasa. Druga stvar, čovjek kada mu dođu teški momenti, krizne situacije, djela koja je ugradio iskreno radi Allaha, može se tim djelima zauzimat kod Allaha i da ga Allah pomogne. I znate, onaj hadisi od osnovnoj trojice ljudi kada su putovali, pa ušli u pećinu da noći, Allah dao da se jedna velika, ogromna stjena zakotrlja i zatvori njima vrata. Tada nije bilo mobitela, a da ih je i bilo, cjenjeni pretplatnik i bio trenutno nedostupan, košto je zatvorena pećina. E, Jedino što je bio mobitel koji radio jeste i ta mreža svugdje pokriva, čak je pokrivala dole u moru kad je junusa alihi selam bio u utrobi i tu ona pokriva. Ta čim ona pokriva svugdje. To je direktna veza sa gospodarom. Kažu nje trijca ljudi. Mobitela nema. Ovdi ćemo istrohnit ili dojte Allah da nas spasi. Sa svojim djelima koja te, koja su iskreno radi Allaha. I vi znate taj hadis, ja ću skratiti, jedan od njih samo kaže, gospodaru ja sam imu rodicu, volio sam je više nego Dunjalog, pa sam je pozoo na blud pa je odbila. Pa su nastupile sušne godine pa je ona došla traži imetak, bio sam imućan, pa sam nekako, dobit ćeš imetak ali pod uvjetom. Ne imaš pa je žena pristala. Pa kada je kaži on, prenosioc kaži, kada sam legao sa njom kao što legne muš sa svojom ženom u postelju, ona mi kaži, itakila, boj sa ti znaš da to radiš bespravno, ti znaš da sam ja u potrebi, zato s tobom sam tu, a inače ne bi vila. Kaži gospodaru, pa sam je ostavio, a bila mi je draža nek čita dunjalog. Ako sam, e ovdje je pojinta, ako sam to uradio, kaže radi tebe iskreno, daj nek se pomakne pećina. Pa se pećina pomaki. Ali, ne možeš još proći. Malo mreža, tek fata. Pa drugi, pa treći. Obodvojica kažu na kraju dijela gospodaru. Ako samo to uradio radi tebe, daj da se pećina pomakne. I kad onaj treći je završio svoju priču, pećina se pomakla i on je odršao. Zato postavi sve pitanje. Sutra kad ti budeš u nekoj pećini, gdje nema signala, šta ćeš ti reći gospodar, šta si uradio? Ja znam imam li ja i Da li vi imate, možda kažem, U smislu, da, ja mislim da, da ja ne imam, a da vi imate, razmislite. Također, Allah Želešanu čuva insana iskrenog od zla. Znate Jusuf, a.s., kada je ona žena, kao što kaže, zatvorila je dobro, zaključala sva vrata i kaže, hejte, lek, dođi. Pazite, osam faktora koji ukazuju da je se Jusuf imao pravo da nju odazove u smislu, išle su prilog, to mi da se ona odazove toj ženi. Prvo, bio je neoženjen. Drugo, bio je mlad. Už će joj biti neoženjen, ali mu 68 godina. A on jadnik, zvao ga, ne zvao, njemu sve jednu. A mlad, a još neoženjen. U to vrijeme bio rob. Kod njih bio rob. Rob uvijek može urat nešto. Što ne može uratiti insan koji je slobodan. Zato ka su asabike davale, bej jer u Božijem poslaniku, kaže Allah i bej jadani što je čint Kaže jedna, evo, tezni, horna, pa zar može kao je slobna žena učinit blud? Što će joj na to da prisagu? To u osnovi žene to ne radi. E, odi danas da vidiš, dokle je šetan zajahu balije. E, znači, bio je rob. Ona zaključala vrata, nema nikoga. Daleko od svoje poruce, jok uradiš, nije će se tu nikad čut. Također, Bio je lijep. Znate da ima vjerodosan hadis? Pola ljepote Jusuf a.s. nije imao. Pola Dunjaluka on je bio lijep. Također... Zaprijetila mu, kaže, ako se ne odazoveš, zatvor. To je osam faktora. Kaže Allah s.w.t. Kedhalike li nasrifa anhu su'e wal fahša innahu min ibadina al muhlasin. Tako smo mi njega sačuvali. Zašto? اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ Zato što je to naš iskreni rob. Zato što na Allah iskreno obožava. Pogledajte koliko stvari je, jedna od njih je dovoljna da se uda sovi. A njega Allah sačuvao. Još nije bio poslanik. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ On je naš iskreni rob. I zato ga Allah tabaraka wa ta'ala sačuvao. Nakon toga, bravo ću, mada draga, postavila se pitanje, svako bi od nas trebao sebi da postavi pitanje, dobro. Imaju li neki simptomi koji ukazuju da dijelo koje činimo je radi Allaha? A vi na kraju kad budemo govorili o simptomima koji ukazuju da dijelo nije u ime Allaha. Evo nekoliko simptoma, a ja sam gledam usahat. Moramo skratiti. Simptomi koji ukazuju da je dijelo urađeno radi Allaha. Prva stvar, sakrivanje dijela. Djelek čovjek koji sakriva svoje djelo od ljudi, to je veliki pokazatelj je to djelo radi Allaha. Pa pogledajte Selefa, kako su oni sakrivali svoje djela. Evo, primjera radi namaz. <clears throat> Hasan ibn Ebi Sinan, poznati pobožniak, učenjak, Zahid, Alim, kaže njegova žena o njemu. Zapavljate pravilo pravilu večeras. Kad žena fali čovjeka, taj čovjek falja. <laughs> Jer ga ona znade. I muško pali svoj ženu na valja. Zašto? Zato što su on 24 sata tu nikđi. Sađa ja dođim vama ovdje jazikrim subhana allahon poglede Musa fuči ma ja sam narano me previd al kad me previo dezinfekcija uzila čitaoti. E Lako je glumito ovdje, dođeš na kiku, zikriš lijepo desnom rukom sa tri prsta, mičeš prstom, svežeš ruke, ma, ne, ma, to je dženetlija koji hodi na zemlji. Al kad žena počne pisat volisnice njegovi aferima, jo, to je taj, ma to je taj. Samo ima on dva adresa, igrao za partizan, igrao za zvijez, tako mu paši, tako i oblači. E, zato ova, pogledajte ženi od ovog insanam. Kaže, moj muž dođe kod mene legne u postelju. Fe joha di'uni. Kaže, pa me vara. Kao što majka vara svoju bebicu. Vi znate kad majka ima nešto posla, a beba treba ju uspovati. Ona legne kaj bebe, šuti, šuti, beba zaspi, onda ona polako usne. Jer skoči, beba se probudni i nisti što uradio. E tako ovaj pobožnjak, on nju uspava, Počne on ko bojaki spavavati, kad on čuje da ono iće, onda on ustani i kaže svunu očklanja. Nijeće da mu žena zna. Pogledajte iskrenosti u ibadetu. Sadaka, vi znate da je pohovalno u islamu. Inače, uzmite pravilo od večera, sve ibadete je pohovalno rad u tajnosti, osim ibadete koji se moraju raditi javno. No, čovjek kaže, lašta ja se bojim za ihlas, ja u džemat klanjati. Ne, to pusti to, odi si mačko rib. U džavnju moraš doći, ali to obave za klanjati namaz u džematu. Ali na file, sabah sunnete i vitr, naveći to, ko odkući od akšama do i klanja od do sabaha koliko hoćeš. Sadaka je pohvalna da se daje tajno. Kaže Allah, poslanih sedam osoba će biti u hladu arša, kad ne bude drugog hlada, a jedan od tih sedam je ko? Onaj koji dao Sadaku, kaže desnicu, a lijevica ne zna koliko je dao. Pogledajte koliko je blizu, desna i lijeva. Al toko sakrio. Dao u zagrabju džepa, i samo ovako dao, a lijeva još nije videla koliko je otišla. Tako su prve generacije dijelile, braću moja draga, Sadaku, da ljudi nisu znali onaj koliko su udjeljivali. Zato imate poznati primjer Zainul Abidina, to je potomak Allahog poslanika, alihi salatu wa salam. On, Porit svog ugleda da je bio potomak Al-Dawsanika, toliko je najveći nosio ljudima brašno po da kad je on umro veliki broj ljudi, kažite smo sad svatili ko nam je najveći pred pred prag ostavlja u sadaku. Njega kad su kupali, sva liđa modra od djaketa, od oni kako se zovu, vreće brašna kako je nosio ljudima pomoć. Al ta isti Zainul Abidin ga još na Dunialu ku zvisio. On dođe talaf to toko gužva, gužva, gužva, ljud kad njega ugledaju sam se raskloni. I on ide doli poljubi crni kamen. Za njim ide halifa, halifa stanj ured i čekaj. Kad ti dođe red poljub ćeš hadjer leset. Kaže halifa šta je ljudi ovo, ko je ovaj? Pa zrcemiri ljudi ne treba isklonet. Ja došao kaže ljudi kažu ured halifa pa kad ti doji red. Onaj neki ispred mene sam se ljudi raskloni što on poljubi kamen ode dalje. Kako je ovo? pa mu kaže arabski pjesni kod ma u stihovima kaže heda ibnu Fatimetin inkun te teđhelhu biđeddi hi enbiya u Allahi kad khutimu ma qale la qattun illa fi tašehudihi law la tašehude lakane znaš kaže ko je pa ovu ti je bolan potoma kallahu poslanika njegov djed kaže on ti je peča svih poslanika i onda pazit Ma qalala qatlu illa fi tashahhud. Onkur nikad ne zna reč reč nema. Osim kaže jednom, to je na teşehudu kad govori kad nema boga osim Allaha. Kaže kad ne bi bilo teşehuda u, u, u, u životu njegovom, on bi tu reč izbacio iz svog vokabulara i bilo bi ima. Kako kažeš ima? Uvijek ima, nema te reč ne postoji kod njega. Osim na teşehudu nema boga osim Allaha. Šta god mu zaičeš sve ti dadni. Zato ljudi kažu, ljubi kamen. Alifa kuriet S vanama zajedno. Allah subhanahu ta'ala ga uzdigao. Post, znalo se desiti u prvim generacijama da su ljudi postili 20 godina, njegova žena ne zna da posti. Čovjek radi na pijaci, žena mu zamota doručak, on krene u putu, gledane nekom sadaki, vrati se kući, vrijeme večer, on sanjima iftari i završi na stvaru. Čak predaja ima 40 godina selef da je postio, da njegova žena nije znala da posti. Kako su sakrivali svoja dijela? <kuh> Također, to je prvi pokazatel sakrivanje dijela. Drugi pokazatelj iskrenosti jeste da čovjek ne želi sa svojim dijelom poznanstvo, da ga ljudi bude prepoznatljiv. Uf, ma ovaj poguž, on dijeli, on je dobar. Ne, ne, čovjek dijeli radi Allaha. A ako se desi da ljudi saznaju, alhamdulillah, kao što kaže Allah uposlanik, to je njegov ovodunjalučki ubrzani štuluk. Ali, Ne da želi čovjek da svojim djelima, onaj, postani poznat. Također, od e, faktora koji ukazuju da je dijelo iskreno radi Allah, jeste da čovjek se neprestano kori. Sam sebe kritikuje. Nisam dobro, mogu sam bolji, može viši, može, čvrš, može čvršći, može može iskreniji. Omer, Allahu poslanik mu u viši hadisa običu da je džanetlija. Kad je Allahu poslanik preselio, će otiš omer otišao kod Huzeyfe jer Huzeyfe znao imena Licemira. Kaže, tako ti Allah, de mi reci, jer ne poslani, ispomenuo sam ja Licemira. Ove ću poslani i džennet. He. U više hadisa kaže, Omer je u džennetu, Omer je džennetlija. On kaže, molim te, u ime Allah, de mi reci, jer sam ja munafik. Kaže, tebi ću samo reći, više nikad nikom nisi, završena stvar. Pogledajte, kod nas Počne je klanjati 15 dana, gotovo ne možemo donijeti bolan na, na lopati, kamoli u rukama. Gotovo pokupio pamet cijelog svijeta, džennetlija, on sam čeka da ga zovnu, no, hajde u džennet. Ufuran, uklizan. Spusti se na zemlju polako, ko ti garantuje bolan? Allaho Bosna nije kaže, čovjek će raditi dijela stanovnika dženneta, dok između njega i dženneta ne bude, evo, od ovdje do ovdje. To je arabskom podlapticam. To je korak i u džennet. Jesm je poalehijet kitav, pa će ga preteći knjiga sudbini, pa će početi raditi djelastanovnika džehennema i otići u džehennema. Mm. Svi je tu. A drugi, kaže, čovjek će raditi djelastanovnika džehennema, dok ne dođe između njega i džehennema podlaptica. Kaže, onaj. On ti popio, kaže, piva, čita u cisternu. Kada bi se svi ljudi na zemlji pokajali, on se neće pokajati. Ne smiješ to reći. Može se pokajati. Daži fejespio il pa ili ili kitak ga preteći njegova knjiga pa će početi radijelastan onika dženeta pa će zato što dženet. Zato znači, čovjek treba da se kori, braću, moja draga. <tak> Također, <tak> čovjek ne treba da budi zaveden što ga ljudi hvali. Pogledajte prvi generaciji. Na hadis, imate rok kitab tauhidu, 70.000 ljudi koji slušaju džene des polaganja računa početak Adisa. Sedi učenjaci prve generacije i kaže jedan od njih tako je počeo hadis. Koje kaže od vas vidio nu sinu zvijezdu koja je pala? Kaže jedan ja vas sam vidio. Al kaže ljudi, čekaj, čekaj da on mu pojasni. Nemoj da počneš sam ja planim, nisi imao ja planim, kaže. Kod nas, kad možeš nešto kazati, dvosmisleno da ljudi shvati da ste ti dobar, a ti nis dobar tebi, ih, mlaša, nek su shvatile se dobar, a nisam. A on, kaže, koja od vas sinoć vidio zvijezdu koja je pala tada i tada? Kaže, ja sam vidio. Kaže, ljudi, nisam klanjao. Ujao me akre, pa sam bio, imao temperaturu, učio sebi rukju, zato nisam spavio i zato sam vidio tu zvijezdu. Ne mogu da neko pomisli da sam klanjao. Pogledajte njihove iskrenosti. Zato insan ne treba da ga vara, što ljudi o njemu kažu, pobožan, česti, tmadljiv, dobar, radi. Znaš ti sebe, znaš ti ko si ti, znaš ti kakav si ti. To što ljudi pričaju, ma nemoj to uzimati u obzirvan, ti imaš dresova 16, pred njima nosiš one fine, oni pocipane pokući. Znači čovjek treba da zna svoju stvarnost. Dolazimo, braću moja draga, imam ovdje sad nekoliko pogrešnih ubjeđenja vezanih za, za ih hlas. Evo, sam kratko, nećemo ih tumačiti. Znači, nema smijeti da čovjeka ljudi pohvali za njegovo djelo. To ne smijeta na ih hlas. Nakon što će uraditi djelo i ljudi to primijeti i kažu, ovaj radi, inša to ne smijeta. Također, čovjek kad se nalazi u dobrom društvu, Još je ti veću želju za ibadetom. Prije radi čovjek najviše klanja dva rek'ata noću namaza. A ljudi je neki spraćom na silo i kažu ajmo klanjaj noćni namaz i klanjaju osam. I njemu nije teško. To nije problem zašto? Zato što čovjek kad je u lijepom društvu ima jači iman. I nije to problem. Također ne udara na ihlas iskreno što da čovjek kaže o sebi ono što jest ako ima potrebi. Kao što je radio Yusuf alayi se dato sram kad kaže ej'alni ala khaza'ini al-ard Čini mene ministrom financija. Ja sam, kaže, povjedljiv, ja znam. Tako i danas, kad ti negdje tamo ima konkurs, ne, ne, neko ni mene, zovnu, ako me zovnu, ne, ne odnesi i kaži ljudi, ja sam stručan, ja sam kompetentan, ja sam povjedljiv, ja sam musliman, meni ne, ne treba štavljati kamere, ja imam kameru, mene vidi. Slobodno kaži. A ako znaš da si kompetentan, moj petljad, postaviti dadnu, ispostavi se da nimaš povodnju. Ne. Ono što znaš, slobodno kaž da znaš. I to ne udara na ihlas. Također lijepa odjeća to nema veze sa ihlasom. Imate znači naleti neka neka moda. Pa neko počne klanja tam vam i on počne kao konta on da je kao neki znak iskrenosti da budeš što pa da budeš ronđja, da budeš pacije, pa da budeš nikakav. To nema nikak ništa sa islamom. Naroč što danas Danas kad ljudi gledaju islam, kroz postupke nas, danas moraš biti uredan, počešljan, namirisan, popeglan, uredan, sređen, pusti se, čupavosti, pusti se, runđavosti, pusti se ponad toga. Ti gore na igvan, goređe ti niko ne vidi, raš, čupaj se koliko hoćeš. A kad si u gradu, kad si kod naroda, treba da budeš uredan, fin, počešljan, namirisan, zategnut, počešlan popeglan, sve da bude za desetku. I nemoj, znači, jer sada Božnije posla nikova se rad u sram, kažu, kaže lopsnik, posnih, neće u džernetu onaj ko ima u srcu trun, kaže kibura. Kažu, Allaho posnih, će neko od nas voli da ima lijepo odjeću, lijepo obuću, je li to to? Nije, kaže, to to. Nije to to. Kibur je, kaže, odbijan istini. To je kibur. I zato kaže, nemojte, braćo moja draga, da tako islam svatate. <clears throat> eh, sad prelazimo u onu drugu, braću moja draga, fazu, a to je Rijaluk, suprotno iskrenost. Rijaluk je da čovjek radi određeno dijelo, da bi ga ljudi vidjeli. Opasna dijela, opasna stvar. Evo da vam kažem nekoliko faktora koji ukazuje na bitnost tove teme. Imate vjerovostan hadis. Pazite, ovo sad znači je zaplakat. Dolazi čovjek Ebu Hureyri i kaže De mi reci hadi isko se čuo Božije poslanika. Kaže Ebu Hureyre hoću. Pa je se Ebu Hureyre zakašljio, zakašljio, toliko zahroptio da je čovjek mislio da će murijeti. Pa je došao sebe. Kaže De mi reci Hadis koji se čuo Božije poslanika. Hoću, kaže, sačekaj. Pa je se toliko zakašljio, toliko zahroptio je čovjek mislio da će murijeti. Pa je došao u sebe. A tako treći put i četvrti put, kaže, evo šta sam čuo od Božih poslanika. Čuo sam Allah poslanika da kaže, prva trojica koja će biti baćen u džehennem su Hafiz, Mujahid i Ali. Dvojica ljudi odošli u džihad i obo dvojica poginu je Allahom putu, jedan u džennet, jedan u džehennem. Kaže Allah u poslanik Mujahid, čovjek se borio da bi rekli ljudi, pogledaj, kaže, jest hrabar. Ne u kaže to su ljudi veš na danjalu, rekli, ti ono što si radio dobio si. Odtega u jehennem. Drugi udeljivo, znači ma dva razprivajeta, u jednom je čovik udeljivo, deli, deli, deli. Što si dijelio? Da mi repi, e maš, ovaj, ovaj deli. Daj ga na nasloncu, velikao. Kaže to su veš ljudi rekli. Odtega u jehennem. Alim Zato kad tražiš znanje, dolaziš na dersove, ne da ti bude cil, da bi sutra se ti mogu negdje prsit i kazio znam ja odgovor na to. Ne. Prvo da sebe odgojiš, svoju porodcu, da ljudima koristiš, a ne da bi ljudi u tebe upirali prstom. Hafiz u rivajetu. Kaže, da bi ljudi rekli dobar glas, lijepo uči. ljudstvo kaže, već rekli, od tebe uđe. Pazite. Namaz, namaz je djelo, rijetko djelo u kojem učestvuje najviše ekstremiteta čovjekovog tijela. Post trpi samo stomak, zekijat trpi samo novčanik, hađi, ali namaz, gledajte šta ekstremiteta čovjekovog tijela učestvuju u namazu, oči, i badite gledati u seđdu. Jezik učiš u namazu, to je uši učestvuju, slušaš kiraje ti mama, ruke dižeš. To je ibadet. Vežeš ih, to je ibadet. Stavljanje na koljena kad si na ruku, to je ibadet. Stavljanje na stegna, na teševodu, to je ibadet. Noge čine ibadet. Kad stojiš u namazu, ruk nije da stojiš ako možeš. To je ibadet. Znači, pogledajte, čitavo tijelo u namazu radi. Noge, ruke, oči, usta, uši. Nima takvog ibadeta. Zato je to najbitniji temelj nakon šehadeta. A šta kaže Allah za šanu Kur'anu? U noj suri koju svi znate na pamjeti. Teško se klanjačima. Ne možete ovakvu prijetnju naći ni za blud, ni za alkohol, ni za kamatu. Kaže, teško se klanjačima. Znači, nemoje da više koji je u džami, teško se klanjačima. Ne je u džami, ovdje će klanjati kad ljudi. Pa kaže Allah Žešan kojim klanjačima? Oni koji namaz nemarno obavljanju. Kažu islamski učenjaci, može biti jedna od dvije situacije, ili da ga klanja pred kraj namaskog vremena, pa sam nakljuca ko porozi, ili propušta namaska vremena. اَلَّذِينَ hum يُرَا أُونَ Oni koji klanje da i drugi vidi. Pazite, toliko učestvuje i toliko sve, i opet Allah im prijeti. I za to ne ukazuju. Dvojca ljudi stoje u džami, i klanjaju, i teraviju, i jaciju, i džumu. Jedan zbog tom namaza ode u džemnem, jedan ode u džemnet. Jedan fino, kad čuje damo, neko ušao na vrata. Maša, maša, maša. ne, a ko ako slavuj, ma miči on fino, presto, to je. Na ruku se fino ispravi, istegne se. Ma, ma nema, njega bi Ibrahim Efendija mogo nacrta tako on to fino. E. Znači, on ode sbog namaza u djehennem, drugi ode u djehennet. Ste vidjeli? A dvojica ljudi, gdje je problem? Su srce, ništa drugo. Sam problem naše večerašnje predavanje. Ništa drugo. Prvi je odošli u djehennem. Znači, braću, moja draga, tema je više nego opasna. jučtemo posle <clears throat> čovjek treba da zna da djelo koje uradi radi nekog drugog a ne radi Allah da to djelo prvo nema nagradu na na sudnjem danu zbog njega nema nagradu drugo to je djelo pokvareno ne može očekivati nagradu očekuje kaznu i to djelo je neispravno <clears throat> ima i mnogi drugi faktori onaj mnogi argumenti koji to potvrđuju Allahov poslanik znajući šta je ta tablist kaže sa svoj ummet, najviše čega bojim se jeste skriveni širk. Kaže Allah poslanika, ali se ne, to se ne, kaže da vas obalje s tim. čega se bojim za vas više nego deđala. Vi znate da je deđal najveće iskušenje, evo imamo sad jedno gore u Sarajvol, to je mali deđalčić, a dođe veliki deđal koji će oživljavati ljude, a pogledajte gore, 40.000 ljudi dođu, nemate određu, mrež za branda, odu gore. A začka dođe pravi deđal, I čovjek umre i on kaže, ustani. I on se oživi. Više, ona i slaži, dovede djete koji je vodalo prija i slažinu, kada je dom ćeš lovi, ti ustani, sam reza sam te, ja I ljudi u to povjeruju i 40.000 da mu dođe. A znam s kada dođe pravi, da je On kaže, ljudima, ajte za mnom, kažu, nećemo. Neka, oni nema kiše. Odmah tu više kiša ne pada. Dođe u drugo selo, kaže, ajte sa mnom, hoćemo. Pada kiša, kiša pada. Znaš no, što je smutnije i yeah. A kaži Allaho, gostanik, hoćete li da vas obanje s tim o nečemu što je veća fitna od Dejjala? Pa nisi rodosta. Kažu osabi, pa hoćemo Allaho, poslaniće godijesti nas. Kaži, skriveni širk. Šta je skriveni širk? On pojašnjaj. Kaži, ustane čovjek pa klanja fejuzajjinu svaratev, pa uljepša svoj namaz. Zbog onoga što ga drugi ljudi gledaju. To je gorije nego deđala. Iskušenje deđala. Zato, vraću moja draga, ova tematika je više nego opasna. Također, Rijaluk je sebev glavni za poniženje ummeta. Jer koji se pretvara, taj sutra kad dođe 5 o 12, nikad na njega ne mreša čunet. Jer on se pretvara zbog koristi. Zato kažu islamski učenjaci, Rijaluk nastaje zbog jedne od tri stvari. Zato što čovjek voli da ga ljudi hvali. Zato što bježi od nje kritike i zato što želi da postigne ono što je u rukama, od ime Zato vidjeli ste tokom cijelije četiri godine nikad naših poličara nima u džaniji. Pred izbore dođu i oni, oni ba Što? Dajte glasove i selama, ali s nama fotelje. Nema to ništa. Ljudi hoće ono što je u Dunjalu. Da ahiretskim dijelima postignu u Dunjalu. Ne može to. To su djeva koji se ne troši. To je kod da još u Njemačkoj zadnje Švavoć se nasmije, maći kom tam toaletni papir, ali, ovo se ne troši kod nas. Tako i na dunjaluku ne može se ahiretskim dijelima znači tražiti dunjaluk. Hele, mne ise, znači kaže Allah poslanika, ima innema jansurullahu hadhim umme vida'i fiha. Zaista Allah ovaj ummet pomaže njihovim slabijičima. U ummetu. Zbog čega? Kaže vida'ihim, zbog njihove dovim. Vo sa letihim, zbog njihovog namaza, vo ih leo svihim zbog dihove iskrenosti. U me tu dolazi pobjed zbog iskreni, pobjeda zbog iskrenosti. Suprotno tome, kad nema iskrenosti, ima poniženje. Kad ima iskrenosti ima pobjeda. Kad nema iskrenosti, ima poniženje koje imamo sad na svakom koraku, na izvoz ga imate. Braću moja draga, Ja sam to zaista, zaista, zaista skratio, evo na kraju ovog našeg druženja. Spomenut ću vam, iako možete tu, ako Bog da savjetujem vam, od šeha Selmane Laude imate prevedenu knjižnicu koja se zove Pretvaran ili nešto tako, Rijaluk, onaj koja je prevedena na bosanski, pa je pročitajte malo dodatno na ovu temu. Evo ja ću vam spomenuti nekoliko primjera koji še spomenuo dešije da napada ljude kada je u pitanju prijaluk. Pa evo jedan primjer s kojim smo mi svakako danas iskušani. Tu je braća moja draga, da čovjek pred ludima obara pognit i danas znači stoi trojica četvrtca braća na ulici. I naiđe pored žena koja se ne nosi šarijetski ispravljeno. Jedan od njih želi da pokaže kako je njegov iman ja, kako je on čvrs, kako je on, kako je on iskren. Smir se. I, kad ugleda tu ženu, znači, a inače da znate, vjerujem je nariđen što kaže Allah, još ano? Vokuril mu'minine yahudu min absuariim. Reci mu'minima, nek obori poglede. Ne kaže čaknik obori glavu, ne, pogled. Samo pogled treba. Čovjek ako vidi tamo ženu koja ne nepropisan običena, sam da ne pogleda u zemlji i to je to. Postigoje ono što je Allah naredio. Ali ima ljudi, ugleda ženu, estakfirula, estakfirula, estakfirula, estakfirula. Kao da ljudi, vidiš ovo gač, ovo, ovo ti je muki, ovo je na kvadrat mujki neki. pokazao kako je on črst, kako je on ja, kako je, kako je ne potrebe dobro na kugledaš Ibnu Abbas kada komentariš je reciusiš Allahu ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور Allah džeršun kaže zna tajmi poglede i ono što kriju vaše grudi Znate šta kaže Ibnu Abbas o ajetu Kaže to je čovjek koji stoje u grupi ljudi i pored njih naiđe žena pa se on okrene Kaže pa kad se on je ope za pričaj on zanimom pogleda <laughs> To Allah zna volan Allah zna šta ti je u grudima, Allah zna ti bare koji stakvila i prvo rupcu je pogleda. Allah zna, bolan. Nima potrebi. Znači, ako hoćeš da oboriš, pogled obori glavu, obori pogled i završena stvar. Vazite, ovo ne znači sutra kad vidite nekog gdje tako, radite se taj pretvano jer znači po intuitivno šta je u srcu. Može se desiti čovjek jednostavno toga izritira, vidi nešto loše da se zaokrene, znači instinktivno, ne može. E, mi smo čulji, neko je, je jedan zateve ti se onaj šta stiže u đehane, midiš direkt. Pošto mi ovako vjeru svatamo. U nas je to pravilo, kad čuje kuradio dio kufra, đehane primat, šta razumiš. I ovo pismo jednog čulja je rekao ko ovako dođe, to, odmah ideš u đehane, prvi sa šehidima, on će tebi čitati predavanje i spričatš prije šehidalići. Znači nismo to rekli Poenta je u srcu, ali nima potrebe da se čovjek tako zakreći znači kako ne bi svoje dijelo dovodio u pitanje. Također, <clears throat> imate ljudi koji zbog svoje umišljenosti se malo odistanciraju ono, od ljudi, nisu ljudi na nivou kao on. Ima Ahmed kada je već malo ostario, pa jednostavno iz starosti i mnoge neke druge obaveze, jednostavno tako je došlo da više nije se mnogo miješao sa ljudima. Prvo kaže jedan prijatelj, šta je to Imam Ahmede, zašto se ti odvoji od ljudi? pogleda Imam Ahmed ibn Hanbel. Kaže, a ko sam to, kaže, bolan ja se ja odvojim od ljudi. Ma ne, kaže, ljudi se od mene odvojili. Pogledajte te iskrenosti. Kod nas čovjek pročita pola ismin muslima, pola jadu salihina i pola sire, rahikul mahtum i gotovo lebdi, on odako ako on Vještice na stapovima, ne mreš više sa njim pričat. Spusti se vola na zemlju, polako. Znači, treba se vraćati, draga, ti stvari i paziti. Također, imate određenu skupinu ljudi koji jednostavno želi da svoj iman, opet nekad može to biti pretvaranje, pokažu kroz kritikovanje grijeha. Pa neko uradi grijeh, ne znači, neprestavno. Pijet, 10 minuta uvijek, a kako to, a kako, što si to i drugi ljudi koji su pored njega, pogledaj Allah kako, kolika je ta njegova ljubomora prema lovim granicama, kako može tako čvrst biti, kako, kako, kako, a on želi da to ljudi o njemu govori. No, on čuje kako je čovjeka koji vidio haram da kaže, to je haram, to je zabrajno i završi na stvari. Znači, treba se čuvati takve stvari. Također, <clears throat> rekli smo, znači, da Spoljačni izgled nema veze sa čovjekovom unutrašnjostom. Unutrašnjo što da čovjek onaj ne treba da glumi. Također, čovjek treba da se pazi u ovom najbitnijim ibaretu, pretvaranja, a to je namaz. Čovjek klanja sam u džami, e, eh, zato je preporučen se klanja kod kući. Ali evo, čovjeka potrebi sam u džami, počne klanjati, a kad čovjek tam se vrata otvoriši. O, oh, evo ga, tamo ga, sad će. Čanje ga fino, otklanjati kako treba. Vraća kad kupuju prstin, rodi na pijac, stavi prstin. Stavi ovakvu, pa veća stoji prstin. Sve <laughs> prsne kupuje i bolasno postavio. Kaj dobro Kupću. Kupću. Dobar, je dobro mislito? I kup ću ga. Kup ću ga? pravo sljepša jednog, Ekstra. A srce ovom kupi sjeno i klanjač. je on je na neumu sad, na, na planeti sad, na Marsu. Manje više bitno imaš prsne da ti dofinite. Mi svak tu ili zao ostaniš. Prije ova, A u srcu, znaš li Prijevod Fatihi? Tu, neki dan, Pričan jedan brat gore u Sarajevu, neki ahi, pošto je pošao pri dva tri mjeseca klanjati, već je na deređu da on zna i je res musliman i nije i šta je gore dolo. I jedan obrat nakon udručiti kao, gdje bogati ahi, znaš šta ti je proučiti? E, nemoj, kaže sad o Kur'an. Ne zna riječ riječ Kur'an. Kaže, nemoj ti sad za Kur'an, to je nešto drugo. Čeli <laughs> ti, ne znam šta ti je proučiti i znaš jel ovaj musliman nije musliman. Bro. Spusti se na zemlju, znači čovjek treba da se spusti na zemlju. Znači namaz, braćo moja draga, je onaj veoma bitna stvar i čovjek treba tu da savlada še itana također. <kuh> Nekad je to bilo kod nas, znači ja sam to govorio nedavno, nema plavo potrebi, zatim prve generacije su svoja dijela zakrivile, pa čak i plakanje. Znači znalo se djese da čovjek stoji u safu, planja, plači, suze tekun iz bradu, a ovih kanjega ne znaju da on plači. Kod nas u teraviju do 7. noć u Mekki i Medini. Paulu i dove i namazi sve pa kad ljudi počnu plaća plakata. Poluko plačeš od je Allaha, pa plačeš u sebi, golam. Al pošto kod nas nema plakanja, nijemo mi onda šta o tom i pričati. Zaboravljeno da <laughs> adim. Kod nas jedino, što možeš postiš, možda se namožeš lukom, malo te lukujedi pa da se uze po teku. Inače, nijema sunoza kod nas. Kaže mi, ja braći neku noć pričaju, ima ja, ders, kako djete privolti da klanja namaz? Pa ja kažem, sjed te reku sa svojom djecom, I pokažite mu koliko ga volite, zaplaći govorići mu o namazu, zaplaći kako te istraza dženem, rekao, ne možeš ništa, reko namaži se lukom, pa će, rekao, te suze, samo pokažimo svoje osjećaje. Također, ono malo prije smo govorili, traženje znanja. Znači, braću, moja draga, dolazak na ovakve dersove, seminare, i ovo, i ono, treba da bude radi Allaha. Ne da sutra ljudi kažu, e vidiš ova, ma on ti zna odgovor na sva pitanja. On je, ma on ti ide na dersove, on, on, on, on. Nije. O da šta se zna dešavati? Džaba šitan prilazi ljudima. Zna se da imate neki 5, 6 taktujelni pitanja, oko, oko tih pitanja uvijek nešto vrije. Dizanje ruku, spuštanje ruku, nogavice na nogavice, nikabne, nikav, nikav duha ne duhan. I to su ta neka uvijek goruća pitanja. I uvijek ljudi pitaju. I čovjek tu i tu iščita i studira, on pa ono ne znaš šta kvar je abdest. Ali ti kažeš nikav, kaže on, u se podijela na toliko mišljenja, dokaz jedan, dva, 3 ovi odgovaraju ovako u toj knjizi, na toj stranici, na tom tomu, taj rekao to, taj reko Ovo je enciklopedija čovječe, Allah, Al u on to samo zna, on jednik ne znaš šta kvar je abdest. Da bi ljudi rekli, e mašamo, Ma on kad pričao, sve šute čovječe. Znači, znanje se ne traži. Nema smetena čovjek iščita ta pitanja, boruća, da ih zna, kada neko upita da mu pojasni. Ali ne, da bi zavaravao ljude, već jednostavno da bi ljudima koristio. <tok> Također, <tok> nekada čovjek da bi kazao svoju veličinu, traži metodu kako se znači opet pretvarao, da, da vrijedi više što je, oma u lemu, i onda ljudi kao čekaj, kad je on došao na taj stepen, da on u lemu otreje sapa, on je veći od u lemu. Ti kažeš, rekao Bimbaz, ajde mu se, Allah smilo je, on je rekao to i to. Rekao Usejmin, uf, on je rekao to i to. On je naučio njegove greške. Ko muha, ne ide nikako ništa čisto, samo ide na, na džase, tako on. Bimbaz i Usejmin imaju 60 tomova tvetava. I on je našao jednu po njegovom nekom viđenju da je ne ispraviti i kaži Bimbaz, Bimbaz, da malo laha oprasti, vrati, malo laha. Sad ispode, čovječe, on je pokupio sve njegove fece, svu njegovu pamet i zna još gdje je pogriješio. On sam zna to, ko zato, znači, čuvajte se takve pristupa nauci. Nauka se traži da se čovjek edukuje, da se obrazuje, ne da bi druge popravljala. A kada dođe vrijeme, znači, ima ko će popravljati islamske učenjavke. Također, ovoga se pazite, ovo je talo, a oprosti, nema, onda nema ničega kod nas. Da čovjek indirektno ukazuje na svoja dijela. Imate ljudi, znači, on je skontovo da ne ide da sad priča o sebi javno. Direktno. Ali ne može otrpiti da ne kaže ljudima te je u radiju. I onda treba naći neke sporedne pute. Ti dođeš, brato, Ponedjeljkom ponedišnu čašu soka, Euzu bilo, pa znaš da je danas ponedjeljak? Ko da su mu glavu razmišlja? Pa dobro, koji ponedjeljak postiš? U redu, kaži, fino postim. Ili čovjek kaže, jesem, onaj, a ne mogu da ga shvatim, on je tako bogat, on ne može ni 10 maraka kada udjeli mjesečno. Znači da kaže, ja udjelim 10, ošto sam svimašnji od njega, ali on, vidiš da on to ne može, ili kaži, Ma čovjek kad, kad sam se dugo druži s Kur'anom, ma posli on, tu znaš kako mu to lako ide? On ne kaže ja učim dugo Kur'an, ali on kaže, čovjek kad učiš dugo, dugo, ma to ti poslije lako postanje čovječ. Kaže, ja Ne mogu shvatit neko ako ne može 3 sata noćnog namaza klanjati. Ja tu ne mogu nikako shvatit. Ne kaže on klanja 3 sata. Ok, ne može 3 sata stajati. Ako ne može 3 sata <laughs> Šta je tu pojenta? Pojenta je on kaže ja vivijaj svaku noć po 3 sata stajati. I tako. Toga se treba, čuj. Tu, braćo moja draga, tu ko pobjedi, znači ja mislim da je da večerašnje temu dobar sarvako. Također imate određena metode, sve znači metode kako šitan ljudima prilazi da pokvari djela. Nekoi izabere metodu da sam sebe kritikuje, na primjer neko je poznat taj da kažemo u društvu da posti, da klanja, da udjelju i ti sad njemu kažeš u društvo nekoga pokfaš, eliš ovog glata. Mašlo on klanja, on poslije, a on, ne ne me, to, ja sam najgori, ja ne veljam, ja ovo. Kaželi, učiti, Allah, ti čovečeš, koja je to skromnost. Na toliko radi, to I on opet tako oseb ima loše mišljenje. A to sve šeki njemu, isplanirao scenarij, kaže, tako ti ćeš to, da bi te još ljudi više uzdikli. Znači, sve su to, vraću moja draga, šetanske, šetanske metode. I, gračume, draga, samo ono je na kraju mi je ostalo da da spomenem <clears throat> kako čovjek da se bori protiv rijaluka. Prva stvar istinska spoznaja Allaha što je barkotela. toga poznavanje tematike, što što kažu arabi, fakel duši laju ata. Čovjeku nešto neposredno ne možete dati. Još čovjek, čovjek kaže on bi je da jedni kaže da mi što maraka duga. A ne, da imam 10 maraka, pitam pošto je mosta. Nema. Tako i to Ne možeš uvijek reći, e, pazi se, Rijaluka. Kakav Rijaluka, šta je to? Bitan je ihlas, kakav, šta je ihlas? Ihlas, možda neka stranca na internetu, gore, dole. Ne, znači, prvo spoznat tematiku. Druga stvar, spoznat gospodara, istinski, kroz njegove imena i svojstva. Ja sam ubeđen danas, veliko broj ljudi koji se ne kršnu kao musliman, kažnu, dobro, u što ti vjeruješ, kaj vjerujem u Boga? Kako se zove taj Bog Allah? Dobro, koje? Šta je? Kakav je? Gdje je? Dej mi reci njegove sobine. Ne, nijem pojma, nije to sad. Dej me pitaj, broj kopač kadrunal, me pitaj, koko je kopačka Adronalda, pa što je kada ti to rekla? Dej pitaj, koliko je golova dao, koliko puta promašio, koliko puta glavom, koliko puta nogom, koliko puta sjedio na, na tupi. To ti znam. A kakva su imena gospodara? Ef, to, to je teža tehnologija. Če čovjek da spozna svoj gospodara kroz imena i svojstva, Allah vidi, Allah čuje. Allah zna šta ti je u grudima. I zato je smiješno da onaj koji se pretvara, pretvara se zbog ljudi. Allah zna šta ti je u srcu. Zato Aisha radi Allaho, Allah, znate kolika je bila Aishina kućica? Kaže Aisha, ja kad legnem, Božji poslaniji klanja, on kad doće na seždu, pomakne me, gdje se, onaj pomakni da učinim seždu. To je znači dva sa dva, četiri kvadrata, ako sam dobro izračunio. E. Ona kaže, ja sjedim u jednom čošku sobi, je došla žena u drugi čošak i žali se Božjem poslaniku na svog muža. Kaže, ja nešto razumim, nešto ne razumim, šapući. Allah nakon toga objavljuje suru Mujadele. Lekad sami Allahu qavle allati tujadiluke fi zauđiha vatešteki. Allah je iznad selama nebesa čuo razgovor onih koja se na svoga muža žalva. A iša ovdje sjedi i nečuje. Allah iznad selama nebesa objavljuje da on čuo. I ona se čuje pretvar. Ko se pretvaraju ona? Pa Allah zna šta je u grudima. Naci spoznaj Allah, druga stvar da čovjek traži pomoć od Allaha. Allahu sani kaže Asabima kada ga pitaju kako da se spasi iz krivnog širka, kaže učite dovu: Allahumma inni a'uzu bika an ushrika bika wa an a'lam. O Gospode, ja se utičimo toga da uradim širk, a da ja sam svjestan. Wa astaghfiruka lima la a molim te da mi oprostiš ono što ne znam, ali se utičim da uradim širk ja ne znam. Tu je vijek za rialog. Također čovjek treba da zna zašto se većinom ljudi pretvaraju. Rekli smo da bi postigli neku dunjaločku korist, da ga ljudi pohvali, da ga ne kritikuju i da dobije nešto što je nje ovim rukama. a sve to prolazno. I taj zbog kojeg se pretvaraš, na kraju krajeva, i on će sutra umrijeti. Zbog čega si prodao svoj ahiret? Zbog Nega ako će umrijeti koji ti. Ne isplati se Allah To su neke braće, moja draga, hajde da kažemo, metode kako čovjek može da se sačuva od ove opake bolesti. Govor o ovoj tematici je svakako znači onaj dug. Ja pravda ga kažem, unakazio sam ovo predavanje. Znači ovo su bila dva predavanja, a eto, pošto je mostav daleko i vi od mene i ja od vas, ja sam to vama nekako onaj Napravio miks pa smo dva predavanja stavili jedno predavanje. U svakom slučaju molimo Allah subhanu wa ta'ala da ono što sučili bude korisno za nas. Molimo Allah subhanu wa da nas učini od njegov iskrenih robova. Molimo ga subhanu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molimo ga subhanu wa ta'ala da nas zaštiti od šita na njegovih vesesa Da pomogni našu vraću muslimane. Da pomogni je vraću muđahde mogli bili. I na kraju subhanu ka Allah vam abijamdike šadun la ilah in lantestat piruke. U etu uvuk